Eta bueno, arratsalduan, arratsalduan Aymar, remen mikrofonos zien, regaludai Hemen au bai, ta, tekniko bai da Tekniko maizanea, zier, martxan martxan Eta bueno, esan bior dugu, azkenengo urteko, azkenengo zai bixengo gala Principios. Principios Principios, sorpresarik es ez padau bintzet Ojo Bueno, bueno es, eh, esparcatu Jode, eske, que, eh, dios, e, pixkate <laughs> siestatik jaite eta espezite otorri gara <laughs> Se la, se la es la asquena. Se Sartu kuñe, directamente. E, e, e, e, e, e. A ver, mañana <risa> niño es amistoso. Echa <risa> ya purr bat. Bueno, Bauri. Veste eh, sorpresa que siguen, ba, urteco asquenengo salio da. Eta, eta, bueno, ganera gaur salio beresibate a las gatos. Gombiatu beresibateko gura artien. Hemen ya elci erdo une. Ah, <risa> e e kans, que petan buenas. <risa> no ¿Vale, venga, venga. Eta torri bitartien promo Venga, dale. Dale, promo. Laixiar irratize bizkaiko bertzo finalien, zuzen, zuzenien. Beste erabateko bertzozaioat jarraitzen ebao zue, eh? batu geugaz geura bire eta gozatu bertzuekin eta laixiar irratizekin. A ber, a ber, hau dizuek eta bidaltzen da bizka. Epa, esan, epa, esan, epa. Hemen, eh, zein no? yes? dugu, zein dugu aurrien, eh, konbidatu dazik e... Sui, chicos, tu desayue momento, veré bien, oye, esta… Ah. Se la cocuña potente, eh. Guapo, guapo, vaya elegante. Guapo, guapo, lodi, lodi, botta, botta… Bricomaníaco, música, de fondo, ¿eh, bai? bai, bueno, eh, da… lo que toca. Lo que Bai, bai, orduen su zen y no guadala, eixe, en, arratza Bai, hori da. Maña. Hau dana esplikau e, horretik, eta gure inbitau etorri horretik, dekogu beste kolaboratzaile bat. <laughs> Eske, que sorpresas oh, bete da. Atope, Eta e, gaurkuen etorriko jaku, e, enjaut, e, bere ipuntxe bat kontetan, eta oh. eta, Se, eta horrekin hitzikotzugu, eta gero eterko gara gure barrizekin, eta saio potente... Edukia, eh? Edukia, eh? Eta edukia, eta saio uh -huh. potente honekin. Ah, ba, itxoain, parkatu. <laughs> ba, igual ez da. igual ez da. Eñaut, eñaut, hola eñaut, hola, hola eñaut. Eñaut. Satoste, satoste denok. Satoste zuaren ingurura. Batu zaitezte garren epelera eta aditu nola piztu zen beñola. Seru Oskar biko hilberrian izarrekin darbizi egiten zuten diztira, neugo solstizio hartan. Basoak eta mendilerro arkaiztunak lasei zeuden oso. Haize epelaren joan aurrastuz. Eta han, urrunean, irrintzi batek deitu zuen urteko azken akelarrea. Jauzika eta dantzan sebiltzen zorginak. Su handi baten inguruan bueltaka. Urteko gaurik luzeena lagunen konpainian arindu nahirik. Eta irrintzi eta algara artean, malko naiz musu artean, jaiozen Mari Domingi mundura. Begiak dizdiz -diz, eta masaiak mazaiak suabesein gorri. Zorginekin bizi izan zen Mari Domingi. Sendabelarren berri ematen zien batzuek. Fruitu jangarriak zeintzu ziren bereisten irakasten besteek. horren izkera ikasi zuen eta lamiekin jolasen aritzen zen luzaro errekastoetako putzu urdineta. Soriontsu zen Mari Domingi. Baina bere ingurukoek bazuten teska bat. Urteak Joanala, handitzen si Joanala. Mari Domingi gazteak ez zuen almen beresirik. Basoko sorkin guztiak zuten almenen bat gara jart. Batzuk txoriekin hitz egiteko gai ziren. Beste batzuk, aizen norabideak aldatzen zituzten nahi ala. Bat edo beste, gehizen zuaitzen ostoen erortzea atzeratu eta aurreratzeko. Basoak behar zuenaren arabera. Baina Mari Domingik, ez zuen horrelakorik eserrere egiteko gaitasunik. Neskati lagaztea, posik zen eta alzoen zuen guztian laguntzen ziren inguratzen zitzaizkio nahi. Baina zorrumurruek, bestehen begirada eskutuek, luzek, geroz eta sama hastu nagoa sortu zuten Mari Domingiren barreni. Ala, udazkeneko ekinozio batean, zueizetako oztuak kolore berriz margotzen lanpetuta zeudela, kide batek errietagin zion Mari Domingiri. Gensait ez paretik, enbarrazurako baino ez hau Begiak negar malkotan itota egin zuen alde neskatilak. Aurrera eta aurrera asistuan. Norazi joan begiratu ere egin gabe, bere pausuak orbel artean galduta. Gora egin zuen, gora eta gora. Aitzarteko zlo batean etzan zen arte, indarrak aituta negar zotinka. Negua zen urte hartan. Uztekabean harrapatu zituen guztiak. Eta sorginek ezin izan zuten ezer egin ura goxatzeko. Hala egin zesarketen animaliek alde egin zuten igualdera eta besteek nek ezegutziko sioten udaberrira arte. Landarek ere sakonago bota behar izan zituzten sustraiak lur epeltasun pixka bat hartu alizateko. Egoera gero eta latzagoa zen eta ots eta dardara artean elurres el etizotzes estalitako zelai batean Izarrik gabeko zeru grixaren azpian, neuko solstizioko akel ospatzeko gaua iritsi zen. Gogor zeiatu ziren guztiak zua pizten, baina ezin. Basoan ikaskin lanetan aritzen zen gentilaren ikatza ekarrita ere alferrik zen, ura ere ezin zen piztu. Eguztia sartaldean gorde zen eta iluntasuna erabateko egin zen. Amalurrari erregeka hasi ziren orduan guztiak. Nola loztuko zuten negura gainditzea? Zurik ere piztu ezin bazuten. Gusti sexituta ze zeudela, baina argi lauso bat atzemand zuten mendimagalean berare. Inorke seken ura zer zen, baina gero eta argiago zuten beraiengana hasi joala. Argia txikia izanik ere, geroz eta indartsuagoa. Zelaira sartu eta sorginengana inguratu zen. Mari Domingi zen. Zutxiki bat eskuetan, mendiga etorri. Galduzat emanda zuten iru hilabete lehenago aldegin zuen eskatila ura. Egin dako herrietaz damututa batzeuden ere inorkere esin izan zuen auzkitu. Eta han zetorren. Zuziaren kolore bereko soineko gorria jantzita. Lasei, lasei. Biri bilaren erdira gerturatu zen Mari Domingi. Eugurra eta ikatza pilatuta zeuden tokian makurtu eta atzamar puntekin ukitu zituen zu gaieseak. Ikatza goritzen hasi zen. Eta biribilian zeuden gainerakoek keusainan abaritu zuten erako, lehenengo txinpartak salto egin zuen. Segundo gutxitan, sugarran dioatek hartua zuen zirkuluaren erdia. Ura zen posa eta algara, ura zen irri eta malko festa. Mari domingik... Hau zegoen zeuen sorgin familia berriz ere osatu zuen, eta epeltasuna ekarri zuen, berotasuna ekarri zuen. Antza, ura zen bere boterea. Sorgin ekpistutako sugarrura esen bederatzi egunean itzali, eta hain izan zen bizia, negua ere goxatu behit zuen pixka bat. Ordutik, neguko solstizioa iristen denean, lagun eta zen guztiok zuaren inguruan batuta goxatzen dugu urteko gaurik luzeen, eta ospatu. Hortik aurrera, eguna berriz lusatzen hasiko dela. Egarra, ekar pena, egin eutek egin dozkoena, eh? Se nago, pedazo ipuñez, jode, hanea ondo ambientaute, eh? Onda ambientaute, eh? Bai, bai, bai. gozo gozoaz. Gabonetako ipuñez, ya gabonetan nise gauz, da gabonetako ipuñez. Bueno, gabonetan espaldi antza, eh? Ha, galidea no estudia osargi Bai, bai, bai. En marketing atletika bone ja, eh? un <laughs> dia maiordeko. <laughs> gabona, gabona, gabona. Eza, Kristo ne tu, eh? O sea, garriogu se sekarginu sen, e, biologa bat, gero historiatzaile bat. oini puin kontalaris, eh? Sinegilia, una sinegilia es. Ba, bueno, bai, e, bai eta. Eh? Bai, cri... bai, geia, bai. Eh, edukia, la gira Edukia. Edukia, sakontzen abis era anditzen, anditzen zer dan, eh? Lau paretanatik ze urten legean. Eta edukia, gotena edukiz beteta? Gure, eserreria. Ah, eta han voto. Guna <risa> <risas> lan <gallan>, txik, guna lan txik. Eee... Eh, bueno, ba, inguruko barretxe ekin aziko, gara, es? Baiz, espoiler rapur bat, zubile pasau da. Kontxe, kontxe eta zelan, es? Duruenko a soka. soka? <gallan>? da, fantasia, da. Fantasia? Zelan joan, da, zubia. Eh, Guntzaria? Fantástico. Fenomenal. Fenomenal. Fenomenal. Liburu asco ikusi osu eta erosio osu es. Ik Ik ikusi bai, ¿no sí? <risa> Gaboretako, regaluren bat igual, eh, lagun eskutu entxako. Gusto, sokarik, pues, bisitja buena, gollinka diciéndala, eh. <risa> esta aquí. Esta gente asco egon, ¿eh? Esta, esta con... gente na. la rei Asco bai, la reyes. Bai, poltsiku utzi dause... Bai, yuna oetan. Liburu ekaru gondo diez, aquí. bai, bai. Ba, gente egitzi, baina bueno, eh, gente txube begonda, izinda eh, euskal kulturien, es, eh, piseintro bat Eta, bueno, geredia galkartik izan dagoen, es, nahiko balo da seño positibo eta gela, gente asko Hori urtero esatzen dago, eh, baina <risa> Hori, hori ekipuskako zagardeo, moduen, urtero, urtero, beti obie, beti obie, horreztabi lurrik Bai, bai <risa> Eta, bueno, baina, kulturan, eh, arlueri jarraitxuz eta sortzaien, eh, estoi jarraitxuz eh, Igual, okengo zuenibain informazio geixau, usteot, hori no. karte... Egin, na, es, kabates, dau, Vai, eh, orekarteko asko bai, orekarte kasoka bat es, bat egiten dau. Eh, Ezak errekal alzu zure informazioa. Bai, ez zapato da, Ez Zapatu Zapatonetan. Bai, ixorretako Bai, 10:30tik? 10:30, 10:30tik tik Avendua 16. Horria. Horbe, ba hori, eh, Durangoko asokan beste posu eta pau lagun ikustuantzeko erregaloan mm -hmm. proposik, ba bueno, eh, animeten zaitu Goizortara etorten. Oreka arteko artizua. Eh, eta oreka, oreka tabernia se eh, loturi ainda, ikusi Santalutzieguno espatu sala lengonean eta hostunean egune bada. Eta Santalutziegun egun esta, eh Adarra egune edo. ¿Adarra negune? ¿Vai? ¿Aunso como te explico esto? ¿Adarra que... O sea, el día de ligar. ¿El día de ligar cuando El día del cornudo. ¿Vai? ¿Santa luz y guri y guri y saten a bilancha? ¿Sas tena unso como te? ¿Adar tuare negune? ¿Adar tuare negune? ¿Esta ori de ¿Historia va de coba ya estás ten contado? ¿En ya un te Eta berrichepe izortari be inotziaburu bat kontri, se berrizen be, berriztu asoki da, sorsaien asoka bai, zapatu Zapatuoretan. Así que zapatu potel potoluda torre, potente. Bai, bai, bai. Ta seguido ku zapatuen. Eh, zapatu nabadiño gusto so bai. Chuga, regal, chube sta que idea. Bueno, ta zapatu en ser. Gu benanola goies, ¿estás? No lo hago yo, es... Ori, ori. Uri, derreti chiquis no, no, está está zapata, Miri, vai, en una, venga, zapatuen. Mitibilla, ¿no? Vay, en chendo, urtiglenzoso. Cuña, potolo, vate, mandador. A ver, a ver, a ver. Vay. Eh, <risa> Sartuixo, barriro, venga, vay. Va. Eh, seguro se usía, barriro, gurredoso, lenzo. Vaya, vay. Va. <risa> está aquí, te, venga, va. Icho, ichoña pur, va. <risa> Joder, sus. Dame a batera, sin no tí. Joder, es que... Desmistau, desmistau. Ah, vay konfundide zela eta udala sintonisia estala. Ba, bueno, ala dizierras Jesusen susenien, mire bilatek, Bizkaiko berxo finalien eh? Bai. Beste, beste eh? ginen, ben, beste lerik egon ginen, bain Bizkaiko me bai. Bai, siar irratixe, Bizkaiko berxo finalian, susen susenien. Zuzen, beste erabateko bertsozaio bat jarraitzen iba osue, eh? batu geukaz geura bira eta gozatu bertzuekin eta laxiar irratixekin. Alright. Porque ha de gozar bueno, zapato Nori, Bizkaiko bertso chapelquete, eh? y se moda, eh, Bilbao. <risa> Ese <risa> es, aprovecha, aprovecha. Muy bien, Bertan tu que zapatuen kantzako dizinternetia bentzuten, bueno, eh, Abendu honetan dana da kulturi edana da ondo pasetie e eta bueno baino beste handugu moduen esaten egonas eh asteburu elkartasun asteburu izango da asteburu honetan gaina eh bariku 15a zapatu 16 eta asko arteen bueno hainbate hainbate eginten arteen kontzertu izango die gora etorri die cool eta die gartzi uh, da izango die non es em eh, eh, esto fisiotun I ja dut aterna Ah, bai, bai. Baia bueno, ge gusa gei gauza gongo die bai, eh? Eh, tipula enziak ca canta documental da. da. Eh, eta bueno, eta beste gauza asko. Informazio gehiago www.google.com. <risa> <risa> <risa> Asi orra. Ulove bueno, sue arrima ho eta eta hoize. Eh, gero kirola egongo eh, da. Eh, bai. uste, finala egongo da, Emakumeeskuen pilota finala egongo eh, da Domekan, eh, Durangoko frontoien. Escus. Eh, Escus peló… ¿Esto es esta? Usted es excusa. <risa> Mañana os osío. Pelota bye. batas fijo. Vai, vai. Pelotitart tiene un goda. La uterri go chapele bisegira de esa vez a Nardai eh, ama laburteko sabaleta, da urkari, que ayorla. Ida tal cual. Eta bueno, va pelotit en Eh… <risa> Durango, perrote. <risa> right. En general. Vai, <risa> vai. En general. <risa> right. Eta… Oixe, hasta que este barri que do badego suen, sue, que… Comentetako. Zarrak, mm. zarrak barrio. Gabona datoz. Gabona datoz. Gabona datoz, eta... Bengo dien. Buka abenduko lehenko saioen, azken enbiu. <laughs> er, sir? bai. Eh? Ah, bai. Eh? Bai. Zer, zer, zer. Abenduko lehenko saioen, azken enbiu gula. Bai. Eta horretxai giberatik saioa beresiz edazta. Super. Bai. <laughs> Edukiz beretako saioat. Edukia. Eta lehen spoileau dugu moduen, gombiratu bat egaz ganera. Beste bat. Anda. Beste bat, karo. Berta datorria, hona berta datorrako Epa! Ander, txak artegi, arrazaldeon Opa! Epa! Mikrofon zen, amateltu da ben Arrazaldeon Hoi, hoi, torri gure irrati bero honetara Bai, bero honetan Bero honetan Bai Igual ekipoetan ez dugu larrei, inberseño larrei, baina Osea Bai, bero gaiue bai da potentia gure gure lokal honetan. Baina, bueno, Ander, pertsona famatu, eh, zaila esan geinke, eh? eh? Arlo es berdin jorratu zuzen pertsona bat. Bueno, famatu beneban esango, eh? Ba, eh... batzuntzako, bai. Bueno, etxien bana ez da gitsi. Neure bana bentset ez da gitsi. Bueno, bai, saltazkotan da bien pertsona bat, bai. edota geldik egoti guztetan etxakon pertsona bat. E, esango neuken azela. Zer nasen ez daki, baina, bueno. Ora identifikazioa neke porzuak. Definiziño ona, eh. <laughs> bueno, ser seren txaka. Bai, bai, andar txagartei baino txaka. Ez da ona bai, bai, bai. No me honetan, hainbat bider zure ezkuntza emonda bertako ikasliheri. Bai, bueno, ikesi behameneniban, oin 84, 85 urte gozturte... bai, etorren zen ixortara ikestera, automozinoia erdi maian eta zuarte egibota azkenengo bi kazarotan, ba, ba, hemen irakasle izan diztela. Aurten ez, penas. Ba, bueno, esperantzi baukot dertora gueltetako barriro. Bari, no, bari. Hortaz, bai. maite minu dute, eh? Aurru. Bai, bai, bai, bai. bai. <laughs> ba, eko, ez? Berritxua e, zerikuzi ijorretak, pizkati historizi behit Ijorreta saso baten durengok hartuan, eta gero ah. barrio desan egin Eta berritsu ustot ondarruan dit, historizi behar dina, hala. Bai, oin berrotamairu urte, e, amairu urtetan izan ginen, oin berrotamairu urte Auzo biakatu zen berritxu. Eta oin berrogei urte justo Untxe azaruak kota goztien Deden barriro esan de ezin egin egin zan eta, eta berritxu barrero herri bi urtua Nik asko egulentzun gotezun Askotan nezateot Ondarroa barrio peskero de berriatu <risa> Ojo, eh, a ber eh, Gulen txulo ondarro tarrentxako, eh Hau bromiz, da, eh o sea, den well, den bromi, Baina seguramente bateu, bateu Entzunda eukiko dugu, eh <risa> Bromi, bro bromi Bromi Bromi janda bro <risa> Bueno, era labur labur. Joder, es que labur labur esatego, ez baina ser esto su jorratu txaga. <risa> Está aquí, des. Bueno, que asko hongo diorre hori, baina bueno, bai, aspalditzen ba quiero la solidaridad horretan asko, eh bertzotan epai emoduen askerengo urte mordozka bat. Eh, ralixi urte nitzun. Eh, ez Ahora, bueno, se han multitasker, ¿eh? Danar y bueno, hotetsu, ¿eh? Erder a ese ¿eh? Hombre de muchos oficios... Pobre seguro. <laughs> Pobre seguro. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> bueno, gel ten eta, eh, en posik, eta etabora, bueno, geldico teme está aquí, y nabío en horretan posic, y ingulgo neas, y bueno... Geli kiote gogorik ezteko eta aurreran zien be seguramente, ba bat amaita eta barri moten hori biliko noni. Hmm. Ori, ori ben bidar. Da poco beneficio esando zu, baina gauza benefikuoetan be sartu gen za dela. Bai, bueno, poco beneficio, bueno, salixida e, bai, es, eta e, gaur eukiot justo hitzaldi nire, ba, nire proiektu domo no bueno, eskolan ekintzaile e, egune edo hisenda edo hisenda e, eta mot hitzaldi bi Eta bat ezbe esaten ebana, e, jentiek aldezteztela ia seaitxik, edo zetako izi dutanezek, horrek ikarpen solidariok, edo zer ireabazte dutanik. Mm -hmm. Eta eurue izaten izietzetez, ba, niretzako e, materiala ez tala dana. Niretzako besarkada bat, e, gainera, justu bideo bat ipintxeneban, ba, bueno, gure bazo baten besarkada batekin, e, beste argazki bat, danok berritxun, danok ba, e, besarkatzen proietu batean duen. Mm -hmm. Eta niretzako hori dala, ez? Eta hori poco beneficio ez dakit, E, de serri deitzetzen bako txak, niretzako e, batzuntzako eserresto jasoten eta niretzako dana edo asko jasotot, ez? Hmm. E, bezarka da bat edo... Supolik, etxaka. Hori <laughs> <laughs> laburrezen da ez, hmm. maitxasune emon eta jasotie da, mundu da benik aberatzen aizileik gela, ez, enten ez dara dirue. Ez hmm. ez, eta gainera, ez dut bueno, nik esplika uste eta dudan bez, baina bueno, askotan galdetuztie, e, eserrezirea basteko, eia jotan eta. Zer da irabazti eta zer ez da irabazti ez, eta eta bueno, batzuntzako milioi bat da asko, eta eta niretzako igual bezarka bat da asko, uh -huh. kaso honetan Ondo, Eta bueno, guren entzuli entzako gai, apura kontestu ni pintzeko ez, e, zendoz behiz, gauza abenezuketan e, ibiza el asko zer, zer ekin duzu zehutxaka, o zer? Bueno, hei eta barra asko Bai, bueno, hendik Apurtu bate laburbiltzeko 2015aren urtien, e, gainera ixorretako batekin, eneko barrotekin, e, Titan Desert izeneko lizerketa batera jo Marroko zera eta han, ba bueno, nik osaba baten bitxartzez, ba umetatik bizi sendo de chien Marroko zera jo koche zarra konpondu erun, laguntzi esaharara Eta Pero, esaten egin. Eta perniz eh? llegero vueltan eh, beteta edo <laughs> kostu ikartenez, eh? Ezo, oina. <laughs> vale, vale. Es, es, es. Baz ba bakien, netortzen egin. Galako <laughs> <logo> konsulten, ma. <laughs> eta, ba jungenen titan dezertlazterketa horretara, eta zelan aragino geinio izan, basartzen duen, ba, bat zose, beharkarripenen bat denik eguzta. Eta egin duen 6.000 euro medikamentotan, eta 20 m3 erropa. Eta handik etorrentzen oso, eh, ba gogotsu edo oso motibatu belako proiektuek eitzeko, ez? Eta hor sortuenean elmugak deitzen den e, talde bat. Eta bi ametz edo bi helburu handi edo bueno, esta está ser lortu helburu horre baina bueno, bat san lau baloren inguruen ibiltzie. Euskara kirola, natura eta pertsona. Eta bueno, e, euskara, ba, bueno, ba, euskal produktue, e, gu euskaldunega, mundu zier ezatik gu euskaldunegari, Euskal Herria existitzen dela. Eta euskal produktu ez aiatzena eruten, ba, Orbea, Ternua, Espiuk, horrek ba, beste batzuen hartzien, nire babes li edo bon, izendik proiektu batzuetan. Kirola eta Natura, bon, na, Kirola itxau eta Naturan, eta pertsona izan holtzak ba, alderdi solidario hori. Ez? Eta lehen egin egin egin tokiko, nisoien tokiko beharri zanen arabera, ba, karpen solidario bat. Eta bon, 2000 goitxikona, ba, izan hemen eh, indarrartzen azidea proiektu solidario hori, Nioen, Agertxo Pirata, proiektu potente bat, e, zango nuke nire ibilbidean bi, hasiera ez, e, urantzi zituen despoez edo esetan dena ez, uh -huh. e, sortuan mugarri bat, sortuan e, proiektu potente bat, izango nuke. Eta bueno, ordundik nabil, ba, bueno, proiektu edo uh -huh. zo, batzuentzako sorokeri batzuk egin Baina, bueno, eh. beti behar elburu benefiko bat, eta batez behar uh -huh. 1.000 laguntzen, eta batez behar 1.000-1.000... Hori da, agertxo piratan proiektu edo inzioen lanketa hori, eh, konteku zuapur bat. Eh, zertan, ez? Zei, zei, zeiak emzioen hori lagundu bitze zuen, zelan, zer ensinuen? Bai, bueno, esan hando da modu, ez? Bani, elmuguak sorture banien, helburu bat zan eh, lau balore horrek, eta beste helburu esan egunen baten munduko zei kontinentietan olako... Seil asterketan parte hartzie Eta, bueno, 2000 eta e, bueno, egon nintzen gero Asian, Mongolian egon nintzen ASEAN Gero Z Titan Desert Saudi Arabian bebai, Kanadan bai Eta, gero, ba, nire beste elburu basen, ba, Europa, nek, elbor, Europa do, ba, beteko ban puntu hori, zan Transpir Eta Transpir da Euskal Herrizen, eh, San Juan de Luz del Urtean eta Rossesera Cataloniara da Pirineo zehar katzen daben 7 uh -huh. eguneko lasterreta oso gora bat, 7 egunetan, oso gorra, igual Ibarri lo itsunetik eh Kataluña arte. Bai, ni ke eh, Baia, autopistas <laughs> baina bueno, bakien dune Mendizici. <laughs> <laughs> Mendizici. <puti, Basar>, eh? <laughs> eta bueno, corriduotesa no da modu eh Saudi Arabian, eh ona Marrocosen, Mongolia, Kanada, uh -huh. baina Nun eta Berton, pa, o sea, Politi, eh? Yo, horrek denak esan digutzen, entzul dintzago, bisikletaz, ez? Bisikletaz, bisikletaz, ah. bai, bai, hori da, bisikleta Beni, pentsetan honas korrika izan da gana Ez, bisikletan Ez, <laughs> bisikletan, <laughs> <laughs> eta gozo gora Eta gozo gora. Eta, eta bueno, ba, esan doa moment, eh, itxene balen, tokiko, nisoen tokiko beharri zanen arabera saiatu eh, bentzete karpen hori itxene Eta, ba, bimita goi xe prestetan nen biela, esan dena, eh, jo, ba, eh, lazerketien bintengo ba hot Naiz eta gero zaudiare ari bian amaitzu. Ba, ekarpen solidari horiemen egingot Eta buruen, ba, beti eukitua ez bon, beti nahi bilbizeleetan, aurrun beti eukitua Ba, ibilbide batzuk, ez? Ba, nahi nebala Euskal Herreko kostaldie, saspiri burueko Elkartu nahi nitxule, perimetru nahi nebala e, bueno, elburu dezberdin batzuk Zur zuera e, perimetruena? Be bai Baila, ostia, ostnaz, ez eh, etxias Iagurri nahi, <laughs> iagurri nahi, iagurri nahi, peridiku Euskal Herreko kostaldi, ez nortzien ga Yo, yo, yo. <güls> ah, <ya>. Guterra, eh? <nots> ba urrin egozun. Jo, jo. Gorra, eh? ba, ba, ba, Bueno, bi ausela uzteote, bombue ni paino keixa beste batek hartuan, areke iban 5 egunetan edo eh para, algún que gendu un 32 35 ordutan gatu bai, baina bueno. Mm. Isetako bez gatu te, oso gorra. 120 km erdi gatuarik, erdi, bo, gogorra. Aurrengo orronka izenda. Eta, bueno, agertxo pirata proiektu hori, ba, bizkat ere batean neman, zazpidiburuek eta Euskal Herriko kostaldi batu, eta urteteben ben, zeireun kilometro, eta zenon, ba, perfeto, zeireun kilometro, zeireun euro batzeko kapaz baina, ba, ba, posik. Eta holan papel baten e, binditxeko nintzen, agerren gura zuen gana. eta, ba, komenten benetzen ez, ba, eskola kanpuen ba, ba, buruen daukete ba, erronka behitxie, ba, zuen aldeengo neuken guen, eta diruen orentzako nahi zuen. Ez? Eh, ba, azken maten beharretzutik kurzesera egunero, ba, ba, diru, ba diru badalako. Uh -huh. Eta ez, ez guk dirue Aspanovas elkartian zago. Aspanovas da, eh, minbixi esie deuken aurretan erabien gurasuen elkartien. Uh -huh. Eta, bueno, nikene bane zutzen. Baina, bueno, ipindin zen eurekin harremanetan, crossfunding bat sortu gendun. Bueno, eurek, eh, eurek, eurek, eurek, eurek, eta eurek, eurek, eurek, eurek, eurek, eurek, Eh, justo pasausanien eh pasau edo bueno eh, pandemia ja gerdien bai gendu 600 km eta bueno oso emozionante izan agerr eta bisuak bai herriko plazasan alkarkin sartu eh, ginelako eta o sea, erresia er tope egon izan ez asko ikusten da, es. Bai, gentiek ah, eh flipatu iban salbadu lan ni bai eh, eman espero está inun di pesai beste jente, o sea, inun di pes eh 600 euro batianabe Pandemisiaan egizatzen zen, e, behan ezkia, ezt, yes? oztra, nik, e, pa, pa txulo ni, eh? Oza, haunkezean mm. nire poltzikotik pendiko zer irun euro. Eta jo nintzen, e, posaketa batzuk urtesti esan, Saudi Arabian aterrez eurana handi bile betera, ean, ba, bazante bombo proiektuek ban proietuek, eta torren zen aste betera mil eta sortzirun euro batute. Orduan, deak bider iru nire, ni lgure bider iru einde. Eta azkenen, hama mili euro batuken duzen. Oza, bidero gehi. Eta bai, bai, nik, baina, baina, es ez ametziko niren behenean ezta sta sta sta pentsako uh -huh. eta bai politzi izan herrixe bolcauzan eta herrixe asko bolcauzan eh erritxiki bat da, bada 1000 pertsonako herri bat ume baten gaixotasune, e, nik bihurtute iñean proiektu, bihurtute ba jentien erantzun eh pentsatzenan mm. ba jentik esango ba aunado ya flipa hau disebletan serio 1 Baina ez, lindu herriko erriko palazara, gainera gogun dauket, udaletxe atzetik zartu ez plaza da buru altzenean da nindda. Gente pilo hori ikusinean da nintzen, ipa dios Gendea errikerrak ez, horre erri guztetik Erritxe eta arrogan nintzen, erritxe kanporako gente asko, eh? gente hmm. asko Gainera zan, eh, maskari gire hori zen lehenengo aztie Eta hartuenean maskariak eta igualda esker maskari irabiltzi eskertutan egun bakarra. Eske igualde mosinoas <laughs> es hau de dar da ginetzakoe izan eh bai hartutegun be. El musione denitzeenakixion se izan be eh oso oso emozionante izan ez, a, gerre, <hazan> et, oz, gainera izan ba, oso lotzatute e, bisibetan hasi e, niekin pobu eta, eta eta justo herriko plaza guzti alkarrekin alkarn onduen bera aurretiniat hartzu hau eh Bai, oso horretan nizieti mo duen, baina baino horretan berreizu txekitxu du da. Nizizan oso eta gentiek bolketie ez niaz. Baizik eta agerreaz edo agerrean famiziaz niretzako hori zan ez. Bebiskat, ba ez respaldo bat emozia familia horri. Ez tala hartza. Joda. Gero behik usen da txaka, parketo, Ander guantzuzak usen da, txaka, txaka, txaka. Ander bitxo barata. Ah, bale, bale, bale. Este es, me gustunda, jode, está que de cosunedo, de cosuen, está que suba carrixausen edo, ez eh, proiektu honetan, baina gustunda proiektue eh, oso landuteko zuela eh, bai, es. Jode, ya balore bat zube finkatute, ez gustunda egonsari la temporada bate, vuelta bate, moter, proiektua eh, uzertan zetasun midan, si la han imbibe sin en causa es, gausa oso heldu bate moten Zelan sortu duzu eh, proiektu hau, eh, sortu duzu, su, está que suba carrixausen, beste batzun eh, laguntzakin sortu duzun edo? Bai, es, arreri ba, ba, es lanen gehienetan. Bai, Titanez ba, erretiketorrentzen hori, ba, erretik hori ba, nahi nebala horien egin Eta huelta ba, asko motenetan ez Eta zer naineban hori Eta lau bala horiena ba, Nahi barik les moduen eh? Oza, ba, Zer nahi zuein, ba, zoze nahi otuein, ba, zoze politxe Eta eta, holan, eta oso horreza da Valore horrek elkartzi euskeriana Joselan ez, euskaldu nahi zendetan dako herri zapaldu batetik ba, Da mundure baso ez yes, ba nahi zu Ezto zu euskera esengo, baina bueno Ba, mapan kokatu Euskal Herrizen ondagoen bintzetez eta bera ba, saia zena Euskal produktu eruten ez eta mm, ba, nire ezakorre bai baduke Euskerik bai baduke nire bizitzan balore bat Eta zu Bez... bakarri sortu izin duzu un proiektu izin da hor duen? Azira baten bai, bai, bai, bai, bai, bai, aziraten nix sortu neban Gaino gara esatetut bai e, pandemian egon ginen e, eta eta, klaro, esatenean jola montau gotu, nahi montau gauza bat Me ha acabado a caer nada, si la han enviado. E kal, bisekletan urten eh claro, bicicleta urten zeinken ordun ordutxu batzuk eta berrezuna uso duzu esku zetu guztu azterrikera, ba bertsun uso batetik pasentzea kostara, berzuk ondarro baina kosta gehia duka. Vaya la. Jasca. eta da geju baño. Uste, bueno, ara bidioia. Ah, no, Dixiela, ustez cuadríaco bat. Eta seleta gusto. Eta comentan jo, jova, kama la leche te hace. I e, chaka. Cristona Montado viau jo, eturrentzen eitzera, bizeretan hindi baina endertu, ezan mekauen, hitzela monta biegu, ba. urren gau nien beste batekin, Maso bardin, asterrikerko bidien, eta ez aste, itxaka, itzela monta biegu, da, mekauen laputa, bentsena, bueno, hengot taldexo bat, eskatuko laguntzi, atrebi, orduen atrebi laguntzi eskatzen, ozera, ez zena, zena, si, si, mm. si, no, zena, no, zena, zena, zena, flipa unu, nola, mm. Eta, hix izan, e, batzuk ginen horra ziren neuke, ba, nire konfiantza konfiantzako lagun batzu izan etzen, Batezbe, ba, gure taldien antolatzen nibitzen garen jente hori badakitela antolakuntzan honak dizera Horreik komenta duen eta jo, oso prest eta pipa e, antolatu duen duen uh -huh. Kasi-kasi erdin baina kriston jaize Eta hor, ba, bueno, ba, nire oin batezbe bat daukaz bilagun Ba, esango duen que bilagunen artien eruten dugule, zairulagunen artien eruten dugule karga bat da e, karga bat Eta gero da beste neska bat leire bereikoa, ba bueno, ba, eta berbarik e, deskribitzeko berak egiten daben lana, ez? ba sare sozial danak berak egiten dau, mm -hmm. kartelu baten diba da, dokumentalak berak eitsu, e, e, Biztaratu... bizaratu, eh, askin lan asko biztaratu eta eta Politz, ba leirek egiten dau ez eta askin batean ba bueno, leire da gure komunikazio arduradune, berai beti ezartzen moduen eta gero ga, ba, bueno, ale esperan ni ba batez be ba Bultzatzen gabe eta mm -hmm. gero, ba, lantalde bat da dukau, ba, beste... Mm -hmm. Baina, bueno, jenti berritxun, jenti gori da dukaguna berritxun. Zer, txik eta laguntz izkatzen mozu, ba, bai, beti bai, da, bai. jentzi laguntzako Bai, ez, eta antolaguntziaz aparte, esan duzu ez, es, e, zeirun kilometro ziela, horra kilometruk bakarrik etzen duzen, nahi, eh, nintot, martxan berzeuaz, hainbat, hainbat, pertsona hainbat, Bai hainbat, beste beste artista bat hainbat, hainbat, hainbat, eta hainbat, hainbat, hainbat eta bueno ari 6 sessions eran za, bueno, el buru deuket, eh batrakaitzeko, berak lagunduzen trakaitzen, ezatzen de tracking, eh gune horretan itorriko na, gero ni renguren, ba bueno, bisaita ibiltzen garen, ba pare bat, hiru bat laguni komentatu honetzen eta lelengo karrera, bueno, lelengo erronka horrarako bai lotune ban ibilbide dana jentia, sauda, eh Nekisenia zetherko sin 34, eh gero ba berritsutik eztakinora arte, eh, batzuk, eh beste sati horretan, beste batzuk Lotunean ibilbide dana, eh gu jungoinen 34 ez gain, ba ba beste batzuk, es? Eh? Ba, horrekoz da horma, bueno. Den pora gustu, gustu gu chin jungoinen momentu en B, be, 8 eta 9 pertsona. Jo, oh, eh. Ba, ohiela eh, bai. Eta, ba, e, grupo zuela ba, ba beste data bete, gero aldatu pum pum, pum eta monot monotonía de hori bakendu, es? Eh? Eta gero jende en tereutsar esos siete tiktaka ba, etorri izan etorri izan beste no ie bai, papa da torsan gurekin pum pum hasira batez hemen hemendik bilbora arteta momentu batean joan berrotamari 60 pertsona e, bai ni ne bilurreka san pandemiako sasoi ene kein bilbertzainik tartzen daie ba e, bai, lieko aitzu baina mm. eta bueno eh, esto eskuen esela go proma de ekipini baina bai soriones sorokeria asko jot Baina, zoro asko edo lagun asko Giotu bentzeton duen, eta hori, hori beti da eskertzeko Da, soro keri askoen llebe Momentu gatsa asko be Pasauko zinuzen segurenik Zekit, jo, lan konta alguz kusura Pasau zuen momentu gatsi nao Txar nao, zekit eh, amor Amore emoteko puntu den egonsa Zekit Amore Puntu hori, esango neukizu Inoz ez totala eh, eh, Burutik etxatela pasau Zekit Adib ez titan deserta egendu nien, eta orduen egungo nintzen e, gitzien kurti dute, da esperientzi gitzien bebai e, Junginen Marrokozera eta ezaztien, ez jen, sukaldatu e, e, bako ezer ez jen Eldu ginen ara, bai, isi berrogei gradu eta kriston, saladan, tomatie, beste, jao, bua tomati ebeste, jau, tomati, janeban Eta titan desert guztixe, egin eban gaizu erik Egin e, da bakarrik, ez, barita, ez barritak, ez zen duzen barritak ez da, ez bez, ure pure el zenitzen gero etetara eta arrozu bibia eta orrekin ninoan ba gero etorri berri zure bum eta batama la gente comenta selando este se da ai gustate nag pibj baina beruzkotan <risa> eta zeinek, eta ez horrenten garabitxasun egin da eta batamata garen hortan señe eta batamata ez da uzten eta seigi que si ne iba e retiretako aukeri onda Hmm. Orduen konturetun itzen e, Baukera hori bepaneu kela hmm. Baina burutek itxaten pasagu baten be Eta gero Beste karreretan Sorionez karreretan e, bueno, Bortu esatun doan atranspirren Pasagu edun Miseriak Baina bau, an, an ezautun eman lagun bat Eta gero arraskero Alkarrekin egin dugu karre batzuk Eta Ia ja, Parrish ziendo gure buruai. El le, leku bat daia su fritzeña eta gatu alkarrire ditu barrein alkarri, o sea, RP de Alkarri Barren eta aurrera, ez? Eta gero lan erronketan gogorrena, izangosan aurten gabe perimetral, perimetral hori eta bai okien bai gogorra, hau da 6 pertsunak urten duen, lauka maitxu kendun, lautik beste 2 Eh, seguramente esben ez esbagendun ritmue gilditxu eh, Euren onduen ipinita, bengat, bengat, bai ez da, bai ez da, bai da Pare bat, bueno, bat bat ez behit, izizirik obligau binean aurrera, aurrera jutera hmm. Oizersan, parkatu gaina, Euskal Herriko perimetrori veltibon, geratu barek? Horea, egun da, oza mile, egun da, ogoi kilometro, iruta mamoste horretan Bueno, geratze ginen, eh, lehengo gabien, eh, gatu ginen iru ordu, eh, or, isaban Gailera egendun e, pieza martin guzti egogendun Euritzan, Gabaz-Euritzan hiru e, hor du ginen hor, gero egendun e, ja, Zapinenetatik bajatu ginen tutera Hueltamon e, hor tutera gori ba, Euskal Herran Zapata hori Hueltamon igo gorut Eta Elziegon egin gatu ginen, beste bostor du edo Ardago gaten? Eta... Pilar un buen ciego, eh? Eta... Bai, bai, bai, ziego, eh? eta bajatu eta hor planta guine, tuteran. Tuteran, dauela, tomar por gulo. Eta igual hori esan... Eh, niretzako gogorrena, zekusten eman, jenti erretiretan... Batze gizien erretiretzen, nahitxe baina ni zen ni tero barrik, ja furgonetan agertu zen... Eta gero beste bi esatzen etxera eh, ba, doizela, etxera doizela, etxera doizela, etxera doizela... Eh, aixie kontra berue logitxe einde gaba euritzen pasaute Eta ordun jaigual ja igual otamapik uradu Eta nini eh, zankerra psikologiko bat eh, Zan niko zoarekin dauken zazufritzen iso egin la oztra Baina zan niko txaten basau burutik erretzireu ahal Baina ene bana eur epe erretzireti eh zan benga eh, bai ez ba benga benga eutzi eutzi benga benga benga benga Zekar Pues asko asco cantante ez yo, es. Y bueno, y aurrengo abituemtuen ja, mentuen, ja beste ditu. E, Dan un artean hemen hau. Y bueno, hor gora berak asko egoten di e, momentu bat susten betita su papatigarta dabano etzera. Baina en bisu momentu hortan eutzi, ze gero hulu ordu erdi barru kistan subideia, ¿sabes? Ordun bueno, va, ba, e, gogorrak pasaitzuidas, baina bueno. Eh, erreti ditzat de siglo. Con tutera va a tener... Sí. Chacurrina pasa tantos bah, chea, no, oye, ma, hostia, tutera tí tira! ¡Va, va, va! Ya peño bueno, una torre y ya... Era eh, <risa> un flipetazo ni... Y yo ahora bicicleta. Justito, ¿eh? Justito. <risa> Setan el torre y bicicleta. <risa> Joder, va, yo no eh, hice la bicicleta, yo no hice la bicicleta. ¡Dirú Bueno, bueno. está. Mira, es va, me... que mérito físicamente es. Quiero la arruen, pero si que está que y vuelte y Euskeriaz eta bai beste balore gutzial, baina bai beti e, bestiei be ona sortuguran, ez? Holako sokei game, baina ganera bestientzako, eh? A... Bai, eta niretzako hori da politena politena <laughs> e, bai, eh. Eta kirola, bueno, bai, motea ba mota bada eta eta da excusa bat, igual, etsit dit Ordu duazko etxe de campo, eh? Ba, vale, <risa> bueno, es Soriones so, so, so nire ¿No más ni, ni el marrabero <risa> Ni el marrabero de los festivales Ni goitama, mi ordu Soriones nire Bikotian babesam dizio deuket eh, Igual Ya labak azizatezaten haitzen Ahora soyez, hori Baina es, esjun, es eh, etxien apoioa un dizio Eta, eta izizan onako gauzak Etxeko apoio barrik esto zuzeitzen, eh? Es, eta Eta ni badak e, ordurik eginak e, nire bikote eta alabe ikentztetela Baina, bueno, Eurepe, badak egin bihotala Beste, ez da txaka izango zen e, Egunien urtzen eta bizeretan nire edo kantzaubarrik datorren txaka, ze txaka izango zen Eta, bueno, onartzen egin, ez onartu da karrik e, Laguntzezte, e, karrela guztizitara laguntzeztie Eze, e, etxien kreston babeza dukete eta Juega la noche, jajar, y la es es bueno, sí, es mesa, un día en el kilómetro que tú haces. Oye, es un beso, es es Se ha ido no. a su proyecto, no, es un ciclo cruce, marcha escotanico no, en San Joe, es un beso, es un beso. Ahora, entré en el sin más, para soltar la pierna. Como quien hace rodillas. Pai, pues, marcha escotan a la vida, y ahorita eh eizan kalendari xuneanen eta ba maiten ikotegi jaikotzen zaian jo zen, jo beçu xe kalendari xutan da ostala potentista da hasten igual pasa u ya está <gülüyor> sai santen bai está bai jo eske aurten berrota eh, e, bat urte inolaz da eh akinan urtasian edo sentsazio bat eh usti ja berroi nika atzo asi azorinen gozan azor jo menei jertako haisetan eh Aben, eh, juergan, eta oin jai guztot hori gozo urrun, eta mekau, beste horren beste pasetan da nien, jubilo de pina Eta, eh, mekauen, eta depura aprovecho hori errorreaz edo ginean kalendari hori Baina, esan dudana ez, es, eh, familiesi epezi onduen eduki ot Eta ziklocorzera gai patuzunien, ba, ziklocorzera kasu hori da jendea zegozatzen, ha, ah, ziklocorzera bai Ba, bai zen da igual, e, familian eindogun, hori e, ben, martxabatena dibidez, juteza, e, martxabatela, e, familia zutela normalien zorionez, otokala banan, eta jutea, eta bueno, ba, e, goiz guzti hori, edo isi egun erdi pasau, ba, familibarik, eh, salian ikusten haitzue eta metaltzen hari nikusten haitzue. da, ziklokor ziren da, jun, e, ordu erdi berotzen, ordu erdi juen, e, eta gero da, begire umiek, e, geinok ez daki lehelen bazoiz, azken bazoiz, e... Buelta bakotxein ikusi alzaitsue iru lau lehkotan e, Buelta bakotxein alabe ikinotxuein edo barre edo bau edo beste Ala bakpeltzen da haitxe dala lehen doina Hortu e, betien amaitzen da kontue Eta hortu terdi e, berotzen azesearenetik eta maitxu arte hortu terdi zen da Eta ero egun guztizia dukuzuko e, familisana progetxetako Bajungarin ba herri edo lekuetara. Estando, bueno, veste fijo, veste rikote batzuk esleu kilaurengo, veña bueno, Nick Soriones va ba, rikote oso bonaduketeta… ¡Epa! Ese bolite. <ríe> <risa> <risa> <risa> pera, uh... ¡Pera pepa, eh, como he dicho, eh! Yeah, ¡Vai, vai! Es que va a da eh, familiaco proyecto, eh, sin de chacan proyecto, igual, familia familia proyecto, da igual, va a <risa> ir. Estando, es, es en, justo el orgen, en la da, joder, pues, en, en la BNC, Ciclocross mundo, Iru hitu gaten jaibat dala, oza, azten die kategorija ezberdienetan, baina hori ez, bakotxadeko bere eta arte txue Oza, aparte hartzeko nik izanen, soratute bez, ikustot motxa eta oso explosibu dala Baina oso? baina baina dala ez, e, tali nikako usaba, beti da duzupaten laguntzeko bizikretia aldatzeko dan alako ikako Aparte ba, ez dakit, musikia motxien dal, punto ezberdien ikustot zu eta, bueno Argazki gato bestela apurtunatzen ganea horregunia Bai, bai, bai, bai, bai, eta beti, eska, argazio beti izkaertzen dies si, si, Eza leik askar argazki zenbilego izela Eta ez, bai, esan dut gana, guk fami, familizean ditzen dugu Eta e, zorionez adurten, ba, niri familize eta beste ba, Bikote bat beti al, alkarrekin gabi zen bikote bat etorri die di, umiekin eurepe, eta autokaran abi juten nizega Eta ekipo bat juten e, nizega ez, eta oso politxe da, hori, ambienti Ez gu juginten bakarrik, edo zeinekin, oso oso Oso eh abisaustien, eh. Psikogorzio mm -hmm. nikusuko zu kristoan un ambiente ona da. Por ejemplo, Masteretan eta ba bastante pique boten da. Edo biseretan marcha batera, sois, bastante pique boten da. No, va, eh, psikogorzio nikusuko eh. Eh, bi jun eta ezpoko suno clown dubata eh, gente laguntzeko prest eta ez oso oso ambiente Eh, ni kantzauna, ba oso explosivo de oso, o sea, campo de imagen iba a decir que iba a ser, barro de oso, oso explosivo es nani, nina geisha orduk, eta orduk eitxekue eh? Eta el horri son justo aurreko egunien, ba, la guardián carribelezko eh, carriera baten parte hartu entorren Baya bueno, eh, disfrutenme ban Bueno, hori da, hori da bidana, eh? Bai, bai. No vera catar, aprovecho eh, hori, beti este eh? irabasti behar, no era ke satisposinio. punto e eh, amaitza ba, Bueno, hori da irabastie, uala, eh? Bai, bai, bai, bai. Bai, bai, ixteko século copariko chapelle irabasti. <risa> Orduma beste beste gauza batzu diretzako irabastie. Da igirten da txaka, eh, txikiten eh, jausi sinela, eh, gindilla marmita batera, eh, oso <risa> movido ez hala ta eta eh, etorkizunerako seguro buru e vuelta kata vuelta cada consul estek buruen beste proyectu Bato, beste, soztan Lari, basa bixen edo Bai, bai, bai, eh, el muguak aurrera doi, es eh? eh, Ondineke lau kontinentetan egona Baina Australia tan tardi da faltatez Asi que oh. hmm. Australian aurten nitzen egoteko Baina justo ko, eh, parte hartu nain Lasterketiek, gainera zan mundukoko Betete Lasterketek sarrena Eta eh, bak, aurten bertan bera itxidabe Dator nortien behitxiko ete damen Baina, bueno, baina ba, bueno, ba, ba, esan Baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, eta Australiara heltzi da nire iluzionaldietan urtien eta horretaz gain er, bueno, gero karrerak asko, ba ez? Eh, hotzaien hoie Andaluzia Bike race seguramente barrero voltou con un eta gero bueno, erronka moduen ja fechas ipinitze 두고 eus, eh, kainak 2021, 2022 eta 2023en baingo eh beste ba, jai, ja jaialdi bat bi urtien Behin da gure helburu e jaise itzeko Naizte erronkak urtero egin Eta hortan ba, bueno Eza, gota bat gau bien urten esperantzia berritxutik da Suaz edo zuen kontuen urtetiz eta San Juan zuko asteburu hori Eta Domekan Amaitxuko da jaixe, ba, ennekantak Toreko da Epa, ennekantak bueno. ja. eh, <risa> es, eh, eh, eh, <risa> es que bierri diosan, ennekantak enta Bai Tximaz Ah, vale. ba, ur, urko. <risa> <risa> urko laguna ondizia eh? eh, Urko makina bueno, ba, Urko etorri et izan lehen goe urtien eh, gure, gure erronka baten Parte dartera Eta bueno, horre lehen hori Eta urten goe izango da purtxo bat ba, Petaloak eh, osatuko duz eh? Enbede berretxun urten da berretxun amaitxu eh, ama bilbide ba, Berretxun urten, berretxun etorri bertsutik urten, etorriolan hiru petalo da hiru bilbide ingo duguz eh, Nahi da Danak eitzeko, nahi da benak bat, bi, iru Bat ez behiru azkena Domeka nengo dugu nizengo da bastante Errikoi ebedenak, oza popularra Nahi da ben danak eitzeko, egun da 8-8 die, eta, <laughs> eta Eta bueno, sema eta gente geisha Bagocho ba, <laughs> ba, bat, egun da Bago, bakarrik Basito bueno, ba, <laughs> Eta bueno, Gabi Santolatzen, asteburu hori Asteburu ba, ba, bastante potentizan Eneko bueno, Enekantak ene, ene, ene egotoriko da Eh, rikiro la ke hago de, hor gabis lotzen talde batzuk eta bueno, eh, por mm. asko esan baina bueno, asteburu hori, ba ya kalendari nahi da benak que markeuleik, es. Mm -hmm. Eta bueno, bai, eldik es ga, es ga hongo. De arronka txikiren bate da seguro. Moriori, hori vida. Orden eh, danok e markau, hori San Juanetako asteburu eh, Ahora como da? Eh, Echakanme mm -hmm. Kaixo. Bai, bai. Susenia nikuzteko txaka bai, eh? Mundu guztien ibileko eh, bizikleta eh? du. Deimar eh, bicho que animo cuaren 25eko itego. Eh? 25eko motrakua. Solo deimar. 20 km Susenia, eh? Coche, en, en plan programi e sintonizante. Donosti, de cochi, ah, tu, bai bai. <risa> Perfeito. El coche, coche en bicicleta de tan berri txunbertan, e... udaletxi baño berri metra zer eusainegon, sartu solidario. Ehingen de un best erronka baten, ba, holi, jen Diego holi, iban, Iru herremaia haine ban, nire, beste hori baten, berretxun urten, gatu barik lintzar artejun, erropak aldatu, higo irru herremaia, bajatu erropak aldatu, tal berretxure vuelta gubizagletan, ¿eh? ¿Se ma de enporan, Eh… Ba, barik, eh… Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Ota, ota piko orduetan bai. Euskal es, Herriko kostal diebe berritxutik eh, Angelure jun, bizaletan e, e, Gabeko ordu, ordubistaen urten da e, e, Ego oza, jun, eh, Angelure, euskal Herriko iparre Kialdeko punturik eh, Kialdeko enera, jun Euskal Herriko kostalde den ahi, muskizera arte Berritxure gulta gugiendu no gota lau orduetan bebai e, Lengur tenei neban Berritxun urten Jun eh, larraure gora Tontorrera eh, bon, Bizaletan Erropak aldatu, hori mendizehiko, bajatu eta berretxure hueltau, mm. gotala borrutan hori bai Eta bueno, jenti etorri da, e, ba, leheri zantanaz, iru berremaia na Hau da, inzinkiela, zatitxo bate horreitzi dinat Ba, jenti etorzan mendizehiko da, ba, gupizeletan ikendu zei ah, se, okay. bertzonak Eta jenti egun zan furgonetetan eta, eta, han iban lo, goixien, bueno, gabien lo, goixien guazen Plane derra hori O sea, ba, eta izan Irratizien ez da ikusten Baina bai, baukau bai, argazki oso poli bat Iluerre maia tontorren gainera Isezan, ba, ager Agerril eta e, hiebetera uh -huh. Eta nintzako oso montibu izan, ba, bueno, ez ban, Ba, ez da kit Ez dut zin jainko eta zeruen Igual, baina, bueno, ba, ez da eh? ba, bueno Agerren handik alik eta gertuen Ba, talde politxe batu ginen Eta, eta no. bai, oso Parte hartzeko aukera Ez Eta horrek esan duzu, zain batea erronken duzu ezela eta ustot zaresozialetan ikusteko erababela, ez? Eh? Horre esan duzu, lehirekin da bene lan eta zaresozialetan zabaltzeko hori pixkatein pulizia de pixkate hortik. Eh. <laughs> hori, hori. Bai, bai, bai, bai. E, arroba elmugak behitzen da, eure zaresozialetan. Batez be Instagram eta Facebooken. Eta bai, lehire, lehire da artista bat. Lehirekin izin dago dana eta, bueno, hor saiatzen da eh badana itzin dugu dana ipintzen eta izan bai ipintzen dugu gusti oso nire uste oso politxo ipintzen dago eta bueno ba jentia na heldu eta horren adibidea aurtengo Krofundin hori be ba bueno bi urte hementzen dugu jaize, orduan aurtene da atokatu baina egingendu 1500 kilometro eta 2200 euro batutu dugu ez eh 2 euro kilometroko eneban ez algo asi la tip ez ni zelambe da nada leirei esker ez ba horrek mugitu dau e, bideo politxo ipin eh, indeu jarraipen bat. Eta bueno, horri izkerak, ba... Bai, justo fecha horretan, eh, ya jarraitzenan elmuak, ez eztenan bai, ya es un eta esa mira bai, egunean eguneko argazkizek non diru nahi eta jakitzi momentuen, joder, tipo ocho. Ya eh? nunda bien da, sabes eso era que eh, kusicheba, bueno. Jaquije con un día de mosca bueno, no viene che tipo de Nena, men da hiles da, di, di, o, primeritxo baek eta ba... Dai, bai, bai. Bai, bai. Eh, da, gentiek eh, jarraitzutzen dugu, eh? eh? GPS bat behar, du, lokalizadores moduene eta... Mm. Bai, bauke behar hartzen, aurten espero dugu asko behar hartzen gehiago hartzea, askoz dira gehiago hartzeko, jai batekin bora dugu, ordu, bueno... Mm. Ba... Bueno. Bye. Bueno, da nebozu badiguzu min beste erramintza da ikosuela, laixia erratiza, así que. Bai, dio, informasiño, eh? Barris volte nebozu etorri eta eta bai. Pues aoso interesgarri, eh? Erate eh, <risa> siempre chutio lako historia ya política, es? Eh, eh norberan sufrimientotik eta gozamenetipe bestien eh, bestiei laguntzeko go... elkarpenak egarteren. Elkarpenak egarteko ta holako proiektu oso Oso ondo dauz, eta jo, plase erroan Baina benintzako, bai, da Eta, bueno, tranquille billi, bicikleta, gureko, ben, eh Zua eh, zua behitxena Zua behitxena, hain beste kilomotoriziko zua behitxena Zua behitxena, gero, bueno, agusten zaten, balantzien, bale, marcha baten, edo, beste behitxena Baina, nire elburuzekro lehen kompetintzen eban Oso erretan behitxeneban Eta... Nire elburuz eta... Leheneltze, e, klaro, normala da, ba, nahi duzu aurri eneldu eta beste Baina ez dut bururik apurtzen e, mm -hmm. Entrenamento espezifikuek eitzen, karreran e, e, Ogei garrin itxeko, zehlelengu eguretza behin posiblia mm Hortun -hmm. e, ba, parte hartu, disfrutau, esperientzia hori Eta bisik sentidu ez, mm -hmm. e, bizeretik niretzak hori da ez, askatasun eta Urten arnazik hartuta eta bisik sentidu Eta, eta mm horien -hmm. eta albosu jentik lagundu, bapf Horak izateko ah, pareko dira. Itxilesko berra, txaka, metan. Brazera. Eh? <risa> Entzule, <risa> pille bagozatuko zure. Bai, eh? bai, eta ez dakit, eh? Nik behintz ez ba, berritxo aldien, ez eutu, eztu, eztu alako, eta ba, ezkerin mundu hori holan ezagutu aldien, ustot, informazioak itxi egondala, ez eh? horre nint eta... Eh? Eta, ustot, jenti interesa baliakon gauzada gala, ganera esandu erronka horretan hemen bertan ikindu zuzena, kurte birik bein jaiz ikindu zu, guai nara be erronka kurte ero ikindu zuz parte hartu leikela, oza, sea, bisikleti guztoko da guenak, mendizi guztoko da guenak, urbillo leikela... E... Bai, be, beste... beste anedota bat, eh, kontauneekina da, egendu eh, nien, eh, bimita, ogoetabizena bi, egendu, eh, SR Euskal Herria, batekin eh, amaitxu gendu ungele berritxun, eh, bat horrezan, eh, benken bizen hori vueltaka, eh, SR Euskal Herria da, ogoetamaika, Euskal Herriko, ogoetamaika mendi, mendi, bizeletan, eh, portu dio gendu zen, Eta hangen gen bizela vuelta ga or Gipuzkoaldean, ba bueno, tipo bat. Eta ba guk eskusa baldanei, ba ba gatz eginen 1 km baino da Victoria mento juara egiten duta. Ba gatz buinen eta bueno, ba berai be eskaini eta, eta beste eta bueno. Eta, ondo. Eta gero gabien, eh Amitxu san hori, Jaixeta dana ta hori eta eta gabien e, Instagrametik bezu bat, jasoanan. <laughs> Hemos uno de una ganada a eh tipo horrek hitzen eh ezkerrek asko itzonduzun eh lana gaitik eh berake guzten urte edo Nipe peminbizia pasatu unean eh lehen urteen eta ez dakizun niretzako zer dan eh itzonduzun e, hori edo indosun jai hori edo ekintza hori eh e, e, e, ez, e, ez naiz urratu berritzun baina etor bere da tipoa e, etorri izan eh bizeretan iban gurekin sati bat eta gero aitsaz etorrean berritzure adunatik Eh, jaialdi san amaierie eh, ikustu, bueno, jaialdi ikustera. Jode, me subiri hartze zut Jode. Kobet 9 año el eta urten perimetralerako, ba esanen ezan, ezan berai, deituzen ezan ezan. Tu, eh, 8 bisitza. Eta nahi bozu etorri. Eta sufriduan, baina obligao ineban <güls> <güls> eh hacen oso, ba asko sufridan, denpora geixa hinen du un baina oso argi neukeen berak Niretzako oso, balore ondize duken berak e, perimetral hori amaitzie. Niretzatzen ardure, deskantzue, sortzi ordukubarik, ba, seikude bada, ba, seikude. Baina tiponek amaitzun bidegu. Ze niretzako balore ondize duke, balako pertsona bateke berronka hori eitsi ez. Hmm. Ez da, nik, e, iotu, nik edo, nik ez dut zaltzen txakak eindau e, ronka hau. Eindogu hori da, niretzako, ekipo bat edo, talde bat edo, eta talde hori isto, ez da zarratu ez dauk ekan dugu bat, talde hori da... Daulan, Nikola, ni da no, bai. ta... bai, bai. gustot bentetolan, hola, sinistoto. Pues Bierrona, eta Bai, yo hola, holako gausak, eh, gustot gehi zen da jasartan eskerna eta jode, be, merezi da, Olako Holako gausa bateak jibakarri pe antolatu eta aurrera utiek. Da mm -hmm. ni, ni gustu be hitzet. Bai. eta merezi daue bai, zuremen egoti etxaka ta guren entzuliepe, sea asko que asko pe igual entzun beste be hitzekule zer dan eh, esproktu hau edo. Eta oso polike bebaiz, abaltzi eta es, gurenguruko jentiek gurentzuli obvio, epe eh, jakitia ikindosun bierra, ikindosun bierra eta gurengoetan gabe anima hori salila, ez? Ego lako proiektu ere maak beba dau. Mar, gurengo lako pixo, gara anima hori. Bai, peña bisikletan, ez? Jentiek torren da furgonetan, jentiek... Furgonetan, furgonetan. ...sukaldazen dau, jentiek kartelea ingetzen dau, jentiek... Furgonetan da, zukaldazen dau, jentiek... Furgonetan da, zukaldazen <risa> <risa> <risa> Bagotza beri, baina bueno, txaka, maizkerrik asko gure irratio eta labe tortsi arren, presencialmente, placeruak guretzako. eta betzako, baina baina, baina eh? igual eh, tarti nosterako txiko gala, ze sí. zan dau, gauza asko indausela. Eta, hinko, larun batien be, gauza potolo bat eta horbe partitzen gauza eta txaka. Zer dauba, <laughs> <Bueno>. zer dauba. Horbe, <laughs> espero, gauza gondo itxie, genti eguztora iztie, Eta bueno, aldanik onduen egiten eta neutzarren saiatuko arai azteko dudarik. Zer da baina? Berbaregin <gibarra, gibarra>, ustez neik argitzeada, <gibarra>, epaileetan eh? ni beliko ala meri villan. Sei que por toda la finalie. igual, eh? Bai, normalien eh, orain xertu. eta daen gustu eitz eta erretza Eta erritza izengo zapatuen be. Ba, bueno, ni gustu ta guk lanika aldanik eta onduen engo dugule. Siniste o lan indo ule oña Artebe eta zapatuen me va chapela espero chapeldunek eh es, edo merezi da ben chapela merezi da ben mm. cha, pertsonalizati chapeldun tengo libada o cuidadito eh listo <tose> la hiciera ese buste buste paien la bueno va ni buste de codas es que de va eta eta es batek esta ue txapela volutik aldatuko seguru. Hmm. Eta, bueno, pizkate kompromisun etxet joipini nahi. Esto estu guzango zein ikusten duzun txapel duen. Zein dasure favoritu. Baina oina <laughs> arte <haz 6> <haz -2> <haz -2> <haz -2> txapelketik bilbidea teuki dau. Eta eskene gozaiutan bintzet, bai, horrebilizade paie moduen. Eta estaki, lagurpen txua, zelan ikusten duzun, zelan ikusten duzun. Edo kompromisun e eipirik, no gira hasiko dau. Es? Direktamente, 8-1 hori galeto. Eba. Ah, bueno, ni kabarkasi bueno. g <haz -2> Bai bueno, esa semifinalak, eh, bastante semifinal eh, ah, no, en Chungarresigis en la bueno, eh, Chapeldunseñ, este que te este favorito enik, eh? oso posignar eh, final en Sartuisen 8 Kotoreas, eta kampongatu dizen batzukin be bai, eh? eh penas, Ez dut izango baina pena emoteste batzuk, sabe? <laughs> <laughs> sartu izan batzuk, bai emoteste niri, pena, ez? Abarka zekas. Bueno, abarka fue... zekas, bai final Ka bentzete bai. kanto dauz. Bai. Zango neuke bisetan eguna zela epaio, bai, baten fijo, eta besti, bai zango neuke. Bai, penidea ba, bueno, e, finalen 8 hartzen dela bakarrik eta eta merituek ba, seguramente ba, ba geixak eh dauquela, asken ara urten eta eta kanteti eta momentuengantabida, ez? Ba, bueno, batzuk izango da jo, dastaki seine, esta hartu, sergechi e, ez da hartu eh kantabida eguneen eta momentuen. Eta Eta hori, ba, bueno, ba, mm. eugu zen kegun txar bat, naiz eta bertolari oso onak eh, dago esan, elkampu engatu di zen batzuk Zena, mm. baina, bueno, favoritu, esto eskuzu zen gozta Ez ta hori dola Zortzirek, sortzi favoritu Bueno, favoritu bosneska eta iruk mutil, ez Eta hori <girá> bai, eta bueno, finala un e, tan destacado con no hori bada, eh, jova. Es bosneska finalian, osak e, gehiru diz, eh, atzera begitze zu ta. Bai, bai, bai. Aurrekuen izan zen bate, izan zen. Buenas acordos. El auto laudo izango neku eta. Bai, el auto igual, eh. Bai, el laudo es eta Eta bueno, eta eta bai, eta bueno, ba, ez dakit, baina seguramente ba honintzan igual azkenengo chapelketa disele iker eh gente gazte ona. Dator ikusten da, bano, ba da. E, bueno, hor zero ante kastetjuna ai da. Eh, bueno, Barrisek, etortiek nahi bai usan jente atzetik badatorla bainderka, e, pena da batzuk estisera sartu eta eta hartu estisen horrek esti hartu batzetik beste indar bat datorlako edo edo jente jentzia da ulako, eh? Eta zenbatetan jente on geixa, ba finala hobi izango da eta eta finaleko 8 teori ba hobi izango da. No, eta eta ni gustozte final politi izango da eta edonenak irasi xiela ez A ver, mi virilla la bicicleta en juegos ahora. Vas va a puntuar el cero vas va a cochejuna. Esa escuela tal y que estáuela así que Ay, oixe esa escuela. Ya gitan se nipe topo amigo bici Eta Etadu está ki pa. Eh, Sauricho arrendan, o sea, llega mañana bueno, piskat. Askenengo en el final recoibegira. Egon da, zurrumurru bat, zurrumurru bat, bueno, egon da, jentien, bak, eixo ez, eh, epaik uh! zari ezkenien epaik joenak. Bigarren zailuen, ba, puntu, dizentzi, asko egonei dela, edo ez dakit, pixka erraro ez, jon euria zehri un dapiko puntuaz, esan zen, eta golpera, bigarren, txaberra altube, eta bosteun da, irurogei puntu, ez dira. Irurogei tamar bost, ustaz. Criston zurrumu rogoni zala, batzu dienio bat, izanela frontoi batien aretu nixen zala ez dakita hor faktore asko gona aldiela baina kasualidades, hirua bainar abaino nitendo bierra eta gertuko guza bainarrak eta hor bai honda ez dakita salpenik umen aldo zun eskesteuko salpenik eskupekoa eh... eskupekoa ah. <risa> <risa> es, es, es, es, es eta gainera igual niretzako eh egon leke narrazoi haundiena edo e, ff, Arrazoi narrazoi bat topetearren zuko santu zune da eh eh gainera saioa sido orduko sanan pena da hiru saioek es hitie eh irfrontoitan edo hiru aretotan kontestuantzeko baten bai saiatu zien el kategoria osea eta eta eta esan lortu eta, eta, eta punto Orizela idearra soilabakarra baina nik oso argi dauket finalen sartu dizen eta nik usteut e, <laughs> ba badinor horrek be badakiziela eh finalien sartu izenak, ba sartu dizela kantau da belako eta esando da lanen ez momentuen eta lekun eta momentuen eta kantau bi da eta oso argi dauket eh ba badinor badauzela finalien egoti merezi daben bertsolariek Jordan maizta. Iso gureta, ndu beha Eta ez, Nik oso argideuket Ez tala in, inon kontra e, Oso, oso e, Argideuket aldik eta onduen Epaitu dala Eta Eta Sartu dan sortzikukue, sartu da Menezi belako edo Momentuen kantau belako eta Eta eta baremuek esango lorkez es bastante hondos hainduisela baile lenguaen bai bigarrenen bai hiruharnen eta jo bai ban saio eiban eta hesta holanda eske esto de ustedugenik explica xinorik eh o da bai bai bai bai bai es inon in in kontrasgo izela hori oso argi dauket oso oso argi dauket ontondo Alde, besa, así que, bueno. Ez, da olan, da olan, da olan, girao e, e, orden. Arki, e, arki, e. itxizune behintzet, nivela bat dauela. <laughs> sortzi finalista, merezitzeko sortzi finalista. Bai, bai. Eta bertzozale gogoztzu eta berue, da, miri billan ganera eta jurau eleanti. Zerik guztet, bertzo final, oza, final potention, gala, zetik, sartu dianak bebai, oza... Jo, jende gaztieta, hau. Bai. Ez que hori, hori, hori. Jende barrize, ori... jende hona. Kampuen honak gatu badie, barruen, bai, b Igual nervioso, igual transición, igual kodotzie, baina bueno, y da. Kusiko da, kusiko da. Berta negongo hará, go corren jarripe en a susensos, su Erratio nintentek, eta, no. eta bueno. Eta txaka, ondo jantz jehun, se hantza hotna, es? Bertxo, finaletan nena da outfit. Ez da ez dakit, paiek ikusteko moen dukinko guztiak, baina... <laughs> bueno, ikusiko. Eh, Eskal herrikuen, jentien outfit ari, kristonegurri motzaun, ze... Bueno, nik bi, bi, bi, pintaukaz, eh? Biseletako rapak edo, edo kalekuek. Ez da Bueno, ba esko un bizikletakoek. <laughs> <laughs> eta maitzeko, galdera bat neizitzen, jau personalki. realizetara buelta, bai... Kotxie etxin da Kotxie etxin da duke <laughs> <laughs> <Erantzunana>, eh? <laughs> e, Eta gaina da kotxie Rali baten urteko modu da kotxie prest e, Bimita meretzi zen koordinan azkeno karrerik Eta pandemia eta sartu zen eta hori Eta hoi momentuen, eguno baten segura baten bulteko na Lea arti bai bat edo? Eztakit Igual bai itxekotan <laughs> igua segura baten baten gona uke. Lehiartibain baten dime eta mairuen podiune ineban Asi que oh, hey, <laughs> Igual hobeto eh, eh, Besten batera juntador pabioi Lengo lekuen itxi <risa> Baina hau momentuen Eta eh, di zengo da igual Baina Biskaz bi hurreo da duket eh, eizan, eh, Bastante seguru goizor barruen Eta disfrutetot asko eta ba Hori adernailna hori niretako da Baina Baina Bi hurra dugu bi alada daukaz eta momentuen, ez dakit, igual paseko bate, eh? baina un momentuen bai emotezte ez daite, respetu bat, eta esatezu, su... jo, merezi dugu, eso sepazitema da zer. Daia hor, puntu horta hortat, puntu hortara du basa ez dut uste darik momentu hori eh... bentzat, edo hori sentitzen dozule rally bat ere urteteko, bi hurra surteteko dan ez dut merezi urtetik, eta momentuen konzientziaengoa teni igual baina <laughs> baina bai ez un momento eh, bai en este tengo buruen pemotzera bauteko urteko txida me kauen la puta goiru digo a tosti or baina ez ez un bakien chico h mm baina ezetik ez dago sant hortan <laughs> ezetik ez dago sant eh algun gustate tener velocidad eta terminalina horita hmm. estres hori gustate eta bakit bultautako na zela dos serengo dala hmm. Andalazano bueno, no. Babilartien jarraintio biziketan Jaraintio mantso-mantso Jaraintio besti belaguntzen Egin nosun krestan birra egin Eta eskerre kasko Leziratioetan e... guaz batziarra <risa> Segu behi, segu behi Torreko naburroko, beni <risa> Jartizatizu <Ay, bichotosatis> hati <risa> sohantikus <soátigos risa> guzni etxaka Eta <risa> bueno, gukone musika pisiketipiniko saiu amaitxoa artebe Gombia pendamen lusetudeko so Geratu gure baso Musika pisiketentzungu Eta rekali li xilixilideko Gero pera dimongozun mikrofon Weke, weke <risa> <risa> I say, Roy, I say God, give me a choice, I say Lord, I say Christ. I say Jones I Wayne Tú, a propósito, carros que te habéis mostrado algo, ¿eh? Vale, joder, técnico de ¿Vale? va bien. Eh. Vale, tope, vale. tope, Afinado. Tope, tope. Faltas una borsa en cuñacho, Bueno, creo que chico. <risas> <risas> eh, Puyita. <susurra> eh, eh, ¡Puñita! Prometa, prometa. No Duñita. ¿Sabes? Está broma de comer, ¿eh? Ando, vale, va. La Ixiar y Ratijé, vise y coberto <todicato> Beste erabateko bertsosaio bat. Jarraitzen eba baduzu, eh. Batu geugas geura bire eta gozatu bertsuekin eta laisiar irratixekin. Se sexije narradora, eh. <laughs> bai. Terrible. Es la gota. Voz en off. <laughs> al lado al lado he tenido al lado de injazitza. Bai, prueba finalien sus <laughs> susenia. <laughs> zuzen, Castrati, castrati castrati castrati castrati ja harrizi zu eh <gredo> eta ander sincomuda norbera naozan entuti beinda barriozta bai vale. Va, eh? gusteo jate bai hori escelen bai eta kini berba querido zer da maña ni burue sarri entzuten ni zakatxondo aproch mañanina ez eh, no? pertsona horreta ikue audizio bialdu eta norberak entzuten da norbera, en txutena, nornen, norbera <gredo> ¡Qué peña! <risa> bueno, va, ba, oinkindio gaurme bai, ¿eh? Esan bida, Criston, eduquia Gaby Slakartén, ¿eh? Exagerado. Oinkindio guz. Amaboz de ti beñeiténdolo, baña. Espera, repaso, ¿eh? eh? eh? Bióloga bat, eh, Historia tzaille bat, eh, Cinema Críticoa, Ipuinkontalaria, <risa> Eta... Estai, xe l'an explicao. Eh... Da netariko... Bicicletari benéficoa. Salgo. Criston eduki ala xe errati zen, eh? Asi que... Top, top. Iñez baina compromeso que xeo hartuko bendulasando un urtien. Bai. Tope, Eta hori gitxi bada, Rekalek, bere tarte ikarri eusku, ez joku bat, musikekin lotute, ez dakik guz, zer da? Sebi trozeramika dagozu gari, nahi. bueno. Baina, salita manatu un argazki bat, hor, bere ah. mai DJ, DJ Mei. E Iperi, duz oso Rekal. Eh? Ah, parkatu. Ai, bai, eusiliarra biot, a ber. A ber. <risa> va a cable harto, a osallarra. en ese en geratuta. Si que anda en chavarte, de da sida e de de que venga. Bueno, va que un guasco tan sky los askotan eh. Men, men, Sobre la marcha con isla de Barbaña, mañana uno Jakin de Juen MD <risa> elantzeko. portátil bat <risa> beraurrien, micrófonoal buen, patata polchi, buen, si importancia. Eta belanganeen, eh DJ Mai bat. Sela patata de ecos eso. Mai bat, izmas. Bueno, e, aurreko eh saioen geratu ginen e, edo eingen duen e, abesti batek edukin dauzen azkeneko 20 urtetan edukin e, bilakaera. Bilakaera do bai, do e, Indishan Bertsiño e, berri e, berri Ta, bueno, gaurko tartia hasten da aurreko programan entzun genduen azkeneko abestiz. Zeik, zeik, zeik. Bai, e, pinipeko zabra kontestuenez enchuliek. Piniku egon ginen e, A ver, a ver, a ver. Ibilia, por favor El gurú es suerte, junta, niñeco, saio, co... Audiciona, tae piña de Mayra, Eta, echadote posuda, puño a... Recale, piñeco chula, Claro, Vaya. es que en vez de trasto de cos... Por hachendo su, es que da tu guiñen eh, Jung Horn, brutalismo Brutalismos 3000 en... Jung Horn Vai, aleinen remix en Avestizas Jung Caliente Jung Vero Hornda Vero es? Jung Recalvero Está en chute, la verdad Es ser Jue, arazoak zama amezen. Aimezte aparato eta... Ah, esoak, ader. Sozer da hor. Ni guztot sozer deko zule hor fastitzaute, eh? Ja. Todo está en orden, eh? Sí. Bueno. Rekaleta arazoak. Bueno, trakin, beteko txugo isiltasune Rekal. Bai. Zer moduz, hander, altsalot. Ba, no, mitxekauz. <laughs> eh, <laughs> Pintxo pote bat baino guztoteko, kitza zala gaur. Irrati detortianako gulaldizaz, hemen... Zuku, ez dugu, faltan egunen. Ez, da patatapes, eh? horbe... Es... Karriak guztan gaur asintiunak, eh? Ko, kon hueso, eh? Rekalen ekarpen a... Re, a... <risa> eta patatako, eh, karriak asintiunak. Bai, eh? bai. A ver... Alambradura. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Hori izena, abestidan izena, o? <risa> <risa> ez dan txuten. O sea, arrekal, ekarriak guztan nivela, onxe, edukia, eta hoin galabuzat bajonero, eh? A ver... ver Hau dena golantza bota bidea, eh, arregl. Oin doble, dobleko lana deko zu. Epa? Glegle, glegle, glegle. Oilementzunda. Onche, onche, onche, onche. Izin da e... Tinder-reko <risas> notifikasiñoa. <notifica> <laughs> llama, llama. <laughs> sua, sua. Kau, <laughs> claro, eska que errekare ben darrera dao. Deko es, es, es, es, DJ okay. mai bat ganien, baina ordenaorebe bai. Bera, <laughs> audioprograma bateke, baina albuen ikusten da hor pantellatxo bat. Arti naue Tinder. Baina eko su garchik bat. bai Maz. Gusten da? More match, more match. Va, es que se dice que es Gaiar, ta que bauta. Va, Baya, show, sí. eso, ser, va, ja, va, vaya, momento, tio, so, rae, finico, eh? va, va. Va, va, va. Va, va. Va, va, va. Va, va, va. Bueno. ondas Va, va, Y sin venir de la bici ustedo premios ondas. Ah, no es el mundo chie. Guri, es ¿es? Es en Zetako, estoy. Buscar a comercialak. Egonienor e Mikel de Gala me metika bar urtera ehingugula kuña bat, eh, pa los premios onda y la hostia, eh. Barto, ¿es? Pa tu gure kabire, premios onda será. Onda sería. Aik eza, Miguel, plazak. <risa> <risa> <risa> eee! Eh! Epa! Eizko Basan no ordu errekal, ze espazien eltsen ja, oza, sea, zonteko ja. egin zen chorrada batzuk eme. Eukindau maize muteautea. Da, sí, bueno. bila ezi erzoratzen. <risa> jo, jate du. Bueno. Opeze? Bueno, goratu bueno. gozuenez. Hauzan entzun gendu naziago abestize. Espo zuego goratzen, juna den jok garratze da, eta entzun regalentatzea. Eta, garrun joko bat egin ator. Epa! Eee! Da gano eh, parte hartu gainke? Bai, bai, por supuesto. Eh, chago, chaga bemendau, eh? Chaga de parte hartu daue, eh? Bai, ba, bai. Está marcha, así. Eh, gaurko nator eh, azkeneko 2020, 2021, 2022, ba bueno, eh, musika urbanon barruen Euskal Herrien egonditzen ekarpenekin eta ekarpen hauetan egondie beste talde edo beste abesti batzuen omenaldi edo keinu edo eskutuko, eh, ez dakit. Eh, ez dakit. Omenaldi hau bat. Gino gino da kodokodo es? Artu dabe, abesti baten e, melodia oinarri moduen Eta eindabien euren abesti berriza Euskeraz edo dan alako mm -hmm. bueno. mm -hmm. Egan egin egin da buena? Hori da, baina ez abesti guztize Baixik eta abestiko ah, kartu baten, vale? vale. Adibidez, hasiko gabarriz Venga, ba eh, Aleinen bertzin netan Deskurri du dut, hau da adibidez Lertxeko zuek, ninten dito jen, vale? Gero datan joko, eh? Ba, Txing Mafiake atara, eban, 2008 batin usteot, Barkatu abesti ze? Barkatu. Barkatu, ez da. Barkatu, Barkatu zan albume. Barkatu zan eh? Ez, Barkatu zan single da, ebana, jofe ekin, eta... Bale, bai, egize da. Single. Vai? 4.40. Hori da. Hori da, bos minututu digora da. doiena, bai, bai, bai. Bale. Zingela. Ba, behitxo ze kurioso, ze abesti honen, eta Barkatu nartien topau dut ta momentu tarte bat, ondo... Do, koleksio ta da. dauna eta ez da ginek hau guretan dagonela, ez? Edo melodia abestretetik hartu mm -hmm. dauen, hala es. Beraz, entzun gugu. Aue, eh? onti onti, orrongu mane. Eh? Eske que, atrasatu la rede Bai, bai, bai. Oso concentra te ganera. Aue, yeah. eh. Volumen, dale volumen. No va a otarte, va a otar. Ya es, va a ya bueno. Bye, Así dan va bye, bye, bye, de común todrín. Está bien chungo, Guvarris. El culo de Gora. No, el culo de <ríe> Heba, escrache, escrache de diei. ¿Vale? Veras. Alertuda no ni doy, eh. Aleine, aleine, eh? Edo, vai. Vai, vai, ba, bai, bai, bai. Bai, eta Zlandeko fondoko bestia gixena? Eh, bai. Bai, bai, basati, váte, embarcáte una bestiega ritmo. Melodia de Melodia Bardilla, bai. Melodia Tarti, bai. Bai, bat. Bai. Ta ez da puntuta ta casuali dizendan edo Me ocurre ser, ¿vale? Pero lo chuve en Galdera, ¿vale? Así voy añar añar. Maise Carrió Suéitico... ¡Mua, mua! ¡Amañar! ¡Va No me da. Vale, vale, vale. Portate ya que te Vale, vale, vale. Vale, verás. Goyes le leongo propósito a ¿vale? Os pongo un contexto. O ne die, tata, mutico, ta, enso... Eh, arrar, igual ni va a garricular tu ¿eh? Rega. die tata, Tipo at mutico esta tal eso, de la, tengo un rapero de Ecois Lebat, ¿vale? Eh, durengo con Malakesekin ella bien a vestir. Ahora Hauda brecha generacional, tío, o sea, Bueno, ya, ya, gente esta hecha, ¿no? Mira. Miras, he me taberna multaka nabestis, ¿eh? ¿Vale? Euskera asko zortzai ebarrizaik. Bueno, euskai nolonek, Euskañol, lehen le betena todo. Abesti euskai nol... Hori ez. Eh? Vale? Eta abesti honen... aurrela txon txungo un tarte baten, badeko abesti oso saugun baten, baten eh, uh, melodia tartera. Ea norka esmatzen daren, eza abesti da eh? den, ez. Hey. Baina, eh, baina guk eza gutuko dugu, ez? Eh? Fijo, vale. Eza, ez es dauerrez jarrite, eh? Baina... baina Apé dale que, like, ¿vale? Siempre estoy pensando. Esta gilipilla curtenori regal, Vale. Correacho, que, like, ¿eh? No me acuerdo de tu mierda. No me acuerdo de ti. No me acuerdo saber. Espera no me Oñe chao, ¿na? Vale. Oñe euskeras hacen andar ¿eh? Vale. Ja. Este feirá alaábae. –¡ SALABE! Has�� a regalto nada mal. ¿Eh? Se online. Es que vas con la entrena. El más crítico Liberty No somos corto un talcotejo de la tele. La falla de la lina. No talla No patinico. Dale, a hacer <batínico>. vale, vale. recatar <risa> a Daw. Perbenero. Bañana yo pinche sí. <risa> ah. eh, de artista isenaedo, a vesti sen. Ni gertu en Menávil, en 6. Daddy Yankee. Sagot. Casi. Ah. la única nana. ¿no? Está ahí. Oye, la única eh, eh, la única que tienen. DJ 1. Daddy Bull Yankee. Dice, "Bolleo." O sea, esa oguda de Yankee eh Xe, sí, anda, eh… Aurcari y nabuzitacoatisien dala reggaetoyen mundúen. Buah. Vene, oindalagüey urteasisien, el carriquín. Ya. Big Bull. D-Y y… y, y D-O. Sí, sí. D-O. Eh, don… Don, ¡Don Omar! ¡Oso Oro! ¡Oh, no! <risa> Punto A. Así es, igual, ¿está? Ni de palo. ¡Maldadad a mí, chaco! A vez <risa> <risa> eh? Venga, hombre. Vale, no hay vosue… Sube... A ver. Eh, eh ta, y pa' que se eh, kilómetro cero, eh. Usteo tala… Es pan eh, a vilcharto. Mutiko, usteo tala maixo cuidadla. Está tan hecho, va, rosa, te juvek. Olida. O bueno, euskale rico musiki, eh. Ta tonomar, ee, euskale rico. Tonomar, eh… Tono mar, be, tono mar, eh me gusta, de, cucho, de cucho. <risa> <risa> A ver, Y pini, gubata, este, añe… Va, y me La, leau, la, eh? eh, eh... O ne Ah, total, total, total. Bueno, está. ¡Wiki, wiki! ¡Au, Beri! Cuidado, hay que <risa> ver vainde. Esa hostía, gureta, ahí me so ser dala. O me ha dicho, estar tíedala. Igual, ¿Vale? <risa> igual la... Pregato. Igual un tipo de aramaillo con el enego raperu. ¿Vale? Esa es la... Es un tema que se dañera, ¿eh? Danaki, da la causa histórica, <risa> ¿eh? Aramaillo raperu, ¿eh? <risa> Cuidado. Bueno, va. <risa> guasen vigarren <risa> propósito a Benakin hasunetan eh, STR taldi e ETS ETS STR the, the Renegades of Wasen, ¿vale? Wazenen parte izendako ba gazte batzuk izan ziren <laughs> garaik bate. Nik uto doin entzule bate batebi emotzula batek <laughs> e, <uruen>, eh ere. <laughs> Eta honek bere garaia, pero bueno, ainda beurentaldi eh, eh Soinu discotequero o dos dakit, beste soinu poperilla bas az... datos? eta honetik, eh, bueno, horreatuko takur bat. Mas fanki, mas fanki lero. Eta bueno, honetik abestea den lehen goztruiun bukaeran, eh, bai, tarte, oso txiki bat. Da abesti klasiko batekin oso, oso, eta gait, kenyu oso zutille, baina oso argia itan da, baina, bai? Baina, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Zagiteko? Eusker, ez dela… Bai, bai, biuze. Mil jokos kapo zen ditzuna. Ipinikot bukleen, bein da berri zentzuna dizuteko, vale? Bukin gozu behar burue. Vale. Vale. Atornilleta, vale? Gondiño, eze? Bale. Horrela. Klasiko Internazionale, vale? Bala, eh. eh Venga, segura, no? eski mundu maian abesti horreti bakarrik izagutzen dantipoa da. Vale? Eta, beztiak gabe, egin dutla. Pideri gabe, pideri gabe, navir, zure bia. Pideri gabe, pideri gabe, navir, zure bia. Nananana, nananana, nananana, nananana. Naga, na, haztak na, na. na, iseguita? Ahi, klaro. Aztiak edo, eh, aztiak edo, aztiak edo. Aztiak edo, ez bon la la la la la la la la, la, la, la. ¡Ay! Ander. ¿Qué pues es? ¿Sí? Sí, Ander? <risa> Chaka. <risa> y Daní. <risa> ¡Súper! <Su peso. risa> para, para, para, para, para, para… Es, va, va. Sin no, haberle Y Pini Got, A, <risa> A ver si se… El... Vale, va, vale, va. ¿eh? Rafael, ¿no? Diega Es… <risa> Urrutiau. Ah, va, bueno, Guna bebe binao Guna bebe binao Eh, eh, eh, cheita hori tío Guna bebe binao Aude Rick Astley eta bere Never gonna give you up Guna bebe binao Na na na na na Na Vale tío, vai vai vai vai vai Vale, aves tue Aves tue Joa, eis haus eus eus gudano Fijo, vai, M80 Radio, gambo. <risa> Estribillo, eseguro entzun dugu leonunos, gambo. Onxa, onxa. Txaka began dut, estu dut? Hau entzun dugu goxik gordut txikitan, eta goxik gordut txikitan, bax, duze paskuna bezta. Entzun bai, baina, aditzen dut. Lan, baina. Bueno, ba. Eta gausen gorko, azkeneko proezan ekin, hausen zaiena, vale? Hausen zaiena. Ogin pikuko tarteko bat, vale? vale. Eta bagian, eh, ateretako erresa bela. Bueno, Junko gara oin lekeitizo aldera. Ze e, eh? lan du e-tarti errekat, eh? Gaziko, gaur egune musiketzen jarretzen ez dabe, baina bueno, honek trap nahiko iune jorratu izin Me gusta, trap Gua, nec, guapo, guapo, pero no sabéis nada. Ni gustan de TV. Eta, eta bueno, chungo apurbat. Eta, aero, a ver. Ojo, igual, eca habibiu Ick Hop apurbat e, laiciar txnera, eh. Txn ba apurbat ah, contestu ni pincheco, eh. Eh, sabéis, ¿qué es? Esto es riberco, da… Este, bai, bai. Epa, eta, hop sea, bere, bai, bai. bere… Bere usta riconen, eh. Baigual, baig. Ojo, guidao. Horo, chiqui. No Gas Limbo, eta… Irulogo y carteledo. Da 60 cartel, bien. Le quicharra que… gas limbo Está bueno. ¿Qué pasa si no lo haces? ¿Qué pasa si no lo haces? ¿Qué pasa si no lo haces? ¿Qué pasa si no lo haces? No Está que danado, ¿eh? Ni que usted no lo haces y no lo haces, tío. Está bueno. Está el duro y a A ver. Por bola arte, a salete golpe, dan arrancar. Seinda. Eh, pa'el pa'el, guapo. Chao. Sacatu esquero, resititauenten, esicaraten, agarraco gol, al leatera. da, au da. A morena. ¿Eh? ¿Pa' mi mulata, pa mi oye, morena? ¡Gambo! ¡Lasco! Oh, ¡Oso, homo! Oh, no. <ríe> <ríe> oh, oh, ¡Joder! ¿Te ¿Te ¡Au Dark Trapper! ¡Uy, ya! ¡Ander Dark Trapper! <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> si quieren a las preguntas, <ríe> está aquí. Pa' mulata, <ríe> Eh, hueco. Hueco, oso. Hueco. Ojo, el agua, lanzarle… A ver, piñe, eh. Madre mía. ¿Habéis que usted eh? A ver, a ver, ¿se hay una vez, DJ? ¿Qué no puedo Uh, Normal y no ensitan en la etsera jote pordue ya. He estado mucho, he estado. Estudiar porque Oye, oye. che molata, pobereña. Osti Ander, bilisa oso oso oso habilizara, eh. Right. Sube Ander be flipeta Ander be. <risa> <risa> Ibi, uh, Ibi, ander be. Ibilizara gabas <risa> Ander, <risa> baina aspaldi. Aspaldi. <risa> <Aspalde. risa> bueno, engaze ber me bai, eh? <risa> Ba, auzien da gaurko itzikiri edo ekarpena. pendiente graduatesean eta Guau, wow, brutal. Guau. Todo va a me controlar. Eh, momento, bueno. Es que si Bad, DJ y va a que os va a oíte en el Scratch y tal, tipo, ¿a vuestas, tío? Venga, regún en Ñorque. O sea… O ríe americano en cuanto a Ah, vaya, eh. Bueno, venga, cabrón, chato, está Bueno, de coso, es nebo el chaco, va, o rey que moto está, eh. Es nebo el chaco, hondo moto Va a oí un niño, es nebo el chaco a la vez. Ah, va. Tópe, la gañera. Jusus. Está bueno. Eh… ¿O narte has tenido brutal desde veinte! Va, piña, a bate ta, sí, eta… ¿Eta onche gatos? ¡Chaca ch es que a igual subo, también con su Bueno, eh. DJ, su eresco. Ni cago, eh. ¡Para mi mulata, para mi morena! ¡Para, para! joder Va ah, claro. ¿verdad? Ordu ordu chiquilla que buen hartzeko. Bai. Va menos suentzako huecoren. La hierra te dan hueco. <risa> <risa> no al aire. ¿Qué pasa? hueco para todos. A mi guerrera. Eso se pasa nada. A ver, a ver. A ver, a ver. Eso se pasa nada. Es gara juena, eh? eh. Bueno, vete a arte en Chaka, va a doy, va a chera, bueno, descansó de bueno, de en, y dos bicicletas en Así que… <risa> es que es <ricasco> rica. Bicicleta y Tan de bien igual. Venga, va a carrer. Caballito ahí. Vamos a ver, Chaka. Es que es rica. Un rengo baten be, Seguro. <risa> Ahora va. Gabon. Gabon. Hondabilik. Ta, pillar tien, estáis berreskuratu Está egun pa mi mulata, pa mi guerrera, a bestia. Ba, esto den Está el chuten. Para mi chaca. A ver. Son me la <risa> boqueta mi morena, pa que tú sientas el timo en la pierna familia guerrera que se me venga por cazaderas siento pum pum ya boom del corazón que ni talibre de pena ejército del aire corre que vuela que zapelavo que yo me pacta de tierra salud desde puerto rico a nueva york desde rio de janeiro a asunción never be the old salza the camera. Ta irratsaio hau, pati mulata pa mi guerrera. ¿Ve? bueno, eh gaurbe edukiz betetan etorri gara, betik claro. Bai, bai, bai. ¿Eh? Gora, ja, eske, gora edukia. En miogu listi egero ta Lusio eta datorren kolaboratzaile ere bat izan da biólogo bat, historiadoritzaile bat, cine crítico bat, eh, benéfico bat. Vale, maquart, el, el título, ¿no? Vale. El título está programa Luzia hoekin. Salir <risa> <risa> <risa> o sea, la ordu, tipo, tipo cachan. Vay, ese entonces llegues a San Enrique. Ver verseimarbetarte apresteukin da baina eske eskaustarte hori hartzeko moduen bestela gopa senbio hemen eta se Ber, todo, es que eh, baina uno. De un peñogune gasbe posibilituna. Pues sí, que hablan Urre con la colana de cosas. A recal, ya bachen. Eh? A ah, pensar e ah. en zure eseño de chat, pericón señole. Ontopao mio ta vez tiene mata mecha. Ah, San Clautiga Aldos Usabaldu. Ah, bai. Bai, yo. Está esto le de gratis de micrófono era. bai patu algún, eh, asko be, Inauteri be bai, se contosku be historiacho oso poljoat, eh, haserrepeditautete. Eta elegante, o sea, gaur be danetik. Bai, danetik, bai, eske pff. oso oso banicos aba Artu gu mm -hmm. urte honetan laizia gerrati zen, eta ezke hitzela, hitzela, bendan hitzela bai. da. Arritxu ikienaz, nire buruaz, ze karo, esante modenik neuroauritioak entzuten duaz, baina gori berratxeio epe gero, entzuten Otzu duaz. Dasuz, bai. Bai. Entzuten duaz, nik ezin duaz, eta, ba, arritxu ikienaz, arritxu ikienaz, eta gaur, bintzet, beste, bain, etxera, bete, bete, noie. Pozik, pozik. ganera ikusetelako, azte oso operatxu izan dela, e, eta esango gues, e, berez, abenduen, barriz ezingo gara Prinzipios la hisiarzengravetako bakizu ez zapatu zapatunetan zi ge hisengoa la ba bertso saioe jarraitu nahi bezue ba miribilla era juene sido zueno quedo peste serengin bato zuenok ba bueno ipini ipini la hisiar ratizeta bertso saioe gure Ba bueno, ekarpenekin. Bai, eta gupe txakakingoa de moduen, gupe gingo gu gaitik gosatzeko, baina baita bai suegaitik, sueri be batatsazko iau... pa, edukitzebe eskaintzeko e... eta Irra, irratibabe tandem badalako entzulebarik irrati batez ta da zer. E, e, e, e, e. Orduan ba, bago hor ta. Es nángulo la de... putumaje jaus baina o sea o sea se pasa ya chuar Está aquí Ser o sea gube hartu gaitu eta gubeit dana Besti laguntza. Bueno, ah. Eta tandem ato, jo, es que... Gartzo final erako moduen zauz. Es que, ane gongo eh, <laughs> Igor Galarza eta eneko abasolo, irurok tandem bat barik, tritandem bat engogu. Tritandem. Eta ia guztoko trindempe. duzuen. Bertzo laide guztot ebreuene oparo en, en etorriko son ikonen diela, beti be final baterako... Mm. Alik eta honena emoten saiatuko doiela, gure saiatuko dela gure gure kritika kritika, gure gure kriterioe estatielegen itzetik hortsera, baizik eta isenatela. Go boosting gara, esango gusan mi reku, poto badu, espadu, kontrolatzen bakar bainzat. Igual eh chakari kritika buru batengo zego, epaien eh, inguruen, ikusiko da. Bai. Outfitek eta infitek eta danak horretanak eh. <laughs> Esma es, es, es chakau, asko eh. Ay, Ay, bai. Bai. Eta txiste horiek ginebene bai. Bai, bai, txiste hon horregaz, astiro-astiro, ba, agurtu ingo zaitu Eta, bai. eta, eta esan aldagu, ba, Gabon sorion txuek pasau entzule Eta Mari Domingigin nasi garen ez? Mari Domingigin ez amaitu? Mari Domingigin ah. remix Eztekot oh, Egarra, egarra, oskorri neskutik Ba guen bai. entzule, ondo-ondo pasau egu berrijek Urte barri hon, bueltan, barri zion Gora eta o paraju. Nagora edukia. Gora gora. Gora haskato <tose> <escatu> da. Naibadon belenaitorri. Aterabehar kodun gonazarori. Sato zato zure villanemi. Sato sato zure villanemi. Zatoz guazen adoradezagun belenen jaioden haure der jori, haure der jori. Nondikana teradun gona zar jori. Iagoan berlengo erri ya Ate, ate, Atera egin jortik barre gauri ya Zatoho, zure billanen billanin Zato, zure, villanen vienin. Zato, zure,